prije nego što počnem hoću da se zahvalim organizatorima na ovom pozivu i meni je zadovoljstvo i čast da se družim več večeras več, ovdje sa vama i da se zahvalim vama koji ste došli da izvojili svoje vrijeme da prisustujete na ovom našem predavanju večeras <hle> ovdje se nima puno šta reći da vi nešto novo naučite i sama tema je opšte predavanje a, i hoću unaprijed da kažem da predavanje kao predavanje čovjek ne smije dolaziti samo da bi nešto novo naučio. Jer ovo druženje je daleko više od onoga što bi čovjek nešto novo naučio. Samo druženje na ovakvom mjestu i ove omladine znači to je ogromna stva u, u ovom vremenu. Mi danas živimo u vremenu da kažem, tih trumbulencija znači Kada je dostupno svako zlo, je dostupno. I ovdje večeras, uglavnom su lica koja su se opredijelila da žive jedan način, da kažemo drugačiji način od onoga što se servira današnjim čovjeku i današnjoj omladini. I zato treba posebno, molite Allah, smo nam tjela da čovjek ustraje na ovome putu I treba se posljedno zahvaliti omladini koja prati, da kažem, predavanje koja su se opredijela na ovaj put. <tak> Što se tiče večerašnje teme, kažem opet opšto je predavanje znakovi Allahovi, znači ljubavi prema robovima. To manje više opet, kažem, tema je poznata... Ja ću večeras izdvojiti neke od znakova. Nemoguće je, znači, sve znakove pobrojati večeras za ovo jedno predavanje, ali ćemo izdvojiti neke oznakova znakova, to je otprilike pet znakova, da kažemo tih glavni ili velikih znakova koje su, <clears throat> koji se mogu izdvojiti, o koje ću mi večeras odraz gov govoriti na tu temu. E, uglavnom, ulema kada priča o ovim znakovima, na prvo mjesto, na prvo mjesto izdvajaju učenje Kur'ana. I inače, uh, ko je privržen učenju Kur'ana i druženju sa Kur'anom, znači to je jedan od znakova da je, da Allah subhanahu wa ta'la, znači čovjeka voli. Drugi znak jeste slijedjenje poslanika Sala Selema. Mi ćemo se vratiti na svaki znak pojedinačno da ga obrazložimo i da se zadržimo na njemu. Ja ću pokušati nabrojati ovih pet i na kraju ću pitat. Pitaću ovo omladno. Kaže, šeheh Milhat, kaže, ja neću prvi saf, kaže, povićno prvi saf se najviše, kaže, ispituj. E, uglavnom, znači, učenje Kur'ana ili je privrženost Kur'anu, to je jedna od znakova da Allah, subhanahu wa ta'ala, znači, svoga roba voli. Drugi znak jeste da slijeđenje poslanika, sallallahu veselim, znači, dosljedno, to je isto od znakova ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala, znači, prema svojim robovima. Treći znak jeste... Da Allah subhanahu wa ta'la znači, ljudima šalje iskušenja. Znači, robove koje zavoli, Allahom pošalje iskušenje. Tako da znate, oni koji imaju iskušenja, i to ćemo razložiti, šta je kazna, šta je iskušenja, Večera svim, večerašnjim predavnicima ćemo pokušati da, to, da se dotaknemo i te teme. Četvrti, četvrti dokaz, ili četvrti, da kažemo, znak Allahove ljubavi prema robovima, jeste da ljudi vole toga čovjeka. Kada ljudi vole čovjeka, Znači, njegova sredina ili njegovi saradnici ili njegova, njegova sredina u kojoj živi, on, to je isto znak da je Allah subhanahu tala, znači čovjeka zavolio, znači. Ona sredina ili oni ljudi s kojim on sarađuje, sa kojima živi, ako ga oni vole, to je znak da je Allah subhanahu tala, znači isto čovjeka, oba i odabrao i izabrao ga i on ga zavolio. I četvrta, odnosno peta stvar jeste, pustno l'hatime, lijep svršetak sa ovoga svijete. Razmišljamo se na ovo prvo što se tiče Kur'ana, znači tvoj i moj e tvoj i moja privrženost prema Kur'anu i ljubav, znači da se družimo sa Kur'anom, čitanje Kur'ana i štitavanje Kur'ana je znak da Allah subhanahu wa voli. Dokaz tome jesu riječi Allahu poslanika men sarahu ay yunba Allahu wa rasuluhu falyukra fi mushaf Kaže, ko je zadovoljan, ili ko je, ko je uglavnom, uh, ko voli, ili ko je zadovoljan da ga Allah voli i njegov poslanik, kaže, mushaf, neka kaže, iščitava ili neka uči Koran, ili neka iščitava mushaf, misli se na Koran. To je jedan od dokaza. Međutim, što se tiče Korana, to je polazna tačka za muslimane kako se spasiti na dunjanu i kako do, kako uspjeti na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala nije narod nije poslao, a da mu nije poslao knjigu. Tako je poslao nama muslimanima najudaraniju knjigu, to je ste Kur'an. Ako bi se vratite na ovaj Kur'an, vidjećete da je glavni razlog što danas ljudi lutaju u ovim strankutcama, da da raznoraznim strankutcama, znači ili Svi ovi porodci koji su, da kažemo, okružuju jedno, čovječanstvo, uglavnom su razlog današnjeg vremena jeste što su zanemarili Kur'an. Što bi su ištitavali Kur'an? Kur'an kada se posmatra, da kažemo, iz te jedne prizme, on, je, on se može reći komotno da je to prospekt za čovječanstvo. Znači, prospekt za čovječanstvo, jedna nijedna znači, stvar proizvedena malo je malo komplikovanija, ne može znači, se pustiti da u, u, u opticaj, da, da se ljudi koriste njome, a da nema prospekta. Mi danas možemo nabrati razno različit, da kažemo stvari, Ićemo, I nećemo mi daleko ići auto, koji su, da kažemo, danas najčešće ga koristimo, Ona, vidjet ćete da nema ni jedno auto, da nema prospekta. Kad se sipa ulje, kako se, ne znam, taj mjenjač, svare znači ima svoj prospekt nekad je prospekt znači ne, nije pisan a nekad je pisan prospekt. Uglavnom ljudi kada kupuju auto, oni hoće da imaju tu ne znam knjižica ta auta, servis i ne znam onaj servisira auto, ni servisira naši praćenje na auto. Onaj ko je proizveo auto, on je znači njemu napisao taj prospekt. I tako sa svim stvarima koje su da kažemo imalo komplikiranije, znači one imaju znači svoj prospekt. Čovjeku je naj da kažemo komplikiranija, da kažemo produkt. <laughs> Ako ga možemo tako nazvati čovjek koji je produkt Allaha subhanahu wa taala, koji je stvorio čovjeka, da kažemo najkompliciraniji produkt, nemoguće je da je Allah subhanahu znači taj produkt ili tog čovjeka stvorio a da mu nije poslao prospekt. Kako da se ponaša na ljudnjalu vidjet ćete, oni koji poštuju taj, da kažemo, ili, ili drži se toga prospekta, oni neće zalustati, oni su, da kažemo, najsrećniji ljudi i oni su oni koji će uspjeti na dunjaluku i, i oni su oni koji će uspjeti na hiretu. E, mi bošnjaci, da kažem, odnosno mi bošnjaci, odnosno mi uh, muslimani, odnosno mi uh, ljudi koji slijede islam, bez obdjeva bošnjaci ili bilo koji drugi ljudi, muslimani su, znači, najpozvaniji, najpozvaniji što se tiče Kur'ana. Međutim, Kur'an se obraća i drugim ljudima, ne samo muslimanima. I zato Allah skoro tala kaže u Kur'an, jajuhem nasu, obraća se u ovi ljudi. Znači svim, svim ljudima se Allah obraća. Tako, međutim, mi smo opet muslimani najprozvaniji slijedženi ovoga Kur'ana. Međutim, nažalost, nažalost mi nismo danas možda se odazvali u onom broju koji je, da kažemo, koji bi zadovoljio jednog čovjeka muslimana, gledajući, da kažemo, na, na, na broj muslimana u svijetu. I glavni razlog, da kažemo, svih belaja, jeste upravo zato što smo se mi udajeli od Kur'ana. I zato imate ljude, ljudi su podijeli, da kažemo, dijele se ljudi otprilike u tri kategorije po pitanju Kur'ana. Imate kategoriju koja apsolutno nikako nema kontakt sa Kur'anom. Muslimani, međutim, nemaju apsolutno kontakt sa Kur'anom, apsolutno ga ne čitaju. Ne izučavaju ga apsolutno nikako. I zato je Allah subhanahu ta'ala u Kur'anu objadio za za te, da tu kategoriju ljudi, uh, odnosno riječima poslanika, sallallahu a sallam, gdje će Allah, poslanik, sallallahu a sallam, na sudnjem danu reći, Rabbi, inne kavmi tegadu hada il-Qur'ana mahđura. Poslanik se, sallallahu a sallam, žaliti na sudnjem danu, Žalit se na one koji su odbacili Koran. To jeste oni koji nisu apsolutno nikako znači, čitali Koran. Međutim, i da li ostali muslimani? I zato će se poslanitelj sad žaliti na njih. Rabbi, inda kaumi, o moj gospodaru, moj narod je odbacio Koran. I to se udnosi uglavnom na one ljude koji su potpuno znači, ostavili Koran. Druga kategorija jeste ljudi koji čitaju Koran. Međutim, da li je dovoljno da čovjek samo čita Koran? Da čita Kur'an, ali ne razumije. Ne razumije Kur'an i oni sa hi, oni isto upadaju u, u ovu kategoriju na koje će se Allah Allahov poslanik se na suđem danu žaliti jeste reće Rabbi inna qaumi rabbina qaumi takhadhu hada alqur'ana mahjura. I meni se odnose riječi Allah subhanahu wa preko preko uh, poslanika sallallahu alayhi na suđem danu kada će se žaliti moj narodi je odbaci Kur'an i to jeste na one ljude koji su čitali Kur'an, a nisu razmišljali o njemu. Kad Allah kaže afela yetadberunil znači, Allah subhanahu wa taala znači, traži od nas od one koji čitaju Kur'an. Afela yetadberunil Qur'an, zašto oni ne razmišljaju Kur'anu? I treća skupina jeste to su, a kažemo ljudi koji čitaju Kur'an, razmišljaju Kur'an, ali ne rade po Kur'anu. Tako da na sve ove, da kažemo tri kategorije će se odnositi riječi Allaha u poslanika sallallahu alejhi ili ili žalbe Allah subhanahu wa ta'ala, znači za, za naš, za ummet, njegov ummet jeste, odnosi se na one ljude koji ne, nikako ne uče, koji čitaju Kur'an, a ne, raz, ne razmišljaju o njemu. I oni koji čitaju Kur'an, razmišljaju o njemu, međutim ne rade po njemu. Kur'an je došao kao prospekt, opet ću se vratiti, došao je kao prospekt kako da se ljudi ponašaju, da kažem, na ovu djalu. Ićutim, ovdje se postada pitanje kako taj prospekt, da kažem primijeniti u praksu, ako čovjek ne čita, ako ga nije išitao. Sa druge strane, što se tiče Kur'ana, vidjet da je Allah subhanahu wa ta'la olakšao ovaj Kur'an, a sa tim je olakšao ovu vjeru. I zato Allah kaže vole kad je sarmel Kur'an ili dhikr, fahel nim muddekir. Nismo olakšali ovaj Kur'an kao uputu, kao opomenu, fahel nim muddekir. I kaže imali onoga koji će da prihvati tu, na kažemo, opomenu ili tu oputu. Ja ću ovdje e, spomenuti jedan primjer. E, Koran je, da kažemo, muadžiza i ona će trajati dokle god je, do sudnjega dan. Dok Allah ne, ne uzdigne ovaj Koran. Muadžiza nadnaravno, da kažemo, nadnaravna stvar, odnosno te nadnaravne stvari koje su date poslanicima i našim poslanikom date su i nadnaravne stvari muadžize. jedno od tih nadnaravnih stvari jeste Koran za kojeg je Allah subhanahu ta'ala rekao Mi smo objavili Koran i mi ćemo nad njim djeti i mi ćemo njega čuvati. I evo ovo je jedan od dokaza da je ovo muadžiza da do dana današnjeg od 1400 i nešto godina znači nije uspio niko da izmijeni ni jedan harf u ovome Koranu a milioni koji su da kažem, pokušavali da to izmjene da promijene da izbace i da dobace ubace ono što oni hoće i da izbace ono što oni hoće apsolutno da znači, se nisu uspjele na druge strane kaže Allah subhanahu wa ta'ala vola kada sebni Kur'an li zikr fehel min mudakir -er, mis Allah sharay ovaj Kur'an kao uputu a imali onoga koji će da otvori tu uputu da je pročita da uči iz nje da čita da se koristi od nje završiću što stići ove teme sa primjerom Yusufa islama na poznatom, ne znam kad Steven kako se zvao kao nevirnik danas je on Yusuf Islam ta da kažem, njegova njegova priča kako je prihvatio Kur'an kako je prihvatio Islam jeste upravo onda kada je otvorio Kur'an kada Allah subhanahu wa ta'ala znači on ne da je Allah subhanahu wa ta'ala znači odprilike traži fehal min mudakir imali onoga koji će da otvori ovaj Kur'an da izučava ovaj Kur'an da pročita ovaj Kur'an on nije znao to on je tražio ako se vratite na, na, na internetu ja mislim na imate njegov dokaz kako je prihvatio kako je prihvatio islam međutim njemu islam došao vahijom apsolutno nego je morao on otvoriti Kur'an glavni problem kod nas a kažem muslimana jeste Što većina, da kažemo, evo na Balkanu, ili možda čak u Evropi, u Evropi i Balkanu, na Balkanu ili u Evropi uopšteno, koliko ima muslimana, ja se smijem usuditi, smijem se usuditi da možda 60-70 pa do i 80% nažalost muslimana nije se udostojilo da pročita jednom u životu Koranu znači jedno u životu da pročitaju samo Koran da vidi što je Koran ja sam lično imao da kažemo ti uh, razgovora sa, sa ljudima kada čovjek, razgovaram sa čovjekom koji aksolutno nikada nije pročitao Koran i on hoće da se uključi u dialog, u raspravu ili u razgovor o islamu i vi ćete vidjeti uh, ako neko bude imao to iskustvo, ja ga lično imam vidjet da ljudi uh, ne znaju pojmove o islamu zašto nije pročitao Koran on pričo islamu a nema pojmove, i on lupa. On jednostavno lupa, čovjek apsolutno nema pneznaj pojmove. Za razliku od čovjeka koji je samo jedanput u životu pročitao Koran, ti e, možete sa njim razgovarati, da kažemo i voditi da kažemo dijalog i on pojmove poznaje. I najveći najveći da kažemo problem današnjice, ili našeg nerazumijevanja između sebe, da kažemo, od običnih ljudi koji se bave, da kažemo, ne islamom ili izučavanjem, proučavanjem islama i oni, da kažemo, praktikuju vjeru, to nerazumijevanje uglavnom, da znate, dolazi najčešće i naj, da kažemo, više procentovalno dolazi od tog neznanja, odnosno što se ljudi nisu dostojili da pročitaju, da kažemo, makar jedan u životu, da kažemo, pročitaju taj Koran, da uzmu pojmove da vide, znači, šta je u tom z Na kraju što se tiče samih nas muslimana kaže Allah subhanahu wa ta'ala yer fe ila allaziina amanu minkum Allah subhanahu wa posebno mjesto uz dignati vjernike i one kojima je dato znanje. I uglavnom ovdje u lama, što se tiče ovog uz da da će Allah subhanahu wa ta'ala ummet ili da će uz dignati čovjeka ili jednu zajednicu ili jedan narod ili jednu uglavnom čovjeka uz dignjećega znači vjernika i posebno onoga kome je dato znanje. Što se tiče davanja znanja, mi danas, e, poslanici su imali znanje od vahjom. Mi danas ne možemo uzeti znanje, ne možemo dobiti znanje, znači putem vahja. To je znači svojstveno poslanicima. Mi kao ljudi, kao ljudske običe, da bi dobili to znanje moramo, što bi se rekao, za, zagrijati stolicu dobro zagrijati stolicu, da bi dobio neko zvanje i da bi dobio možda poslije poziciju ili položaj u društvu ili u nekoj firmi, ili nekom, u, u, u, da kažemo u državi ili u jednoj zajednici, moraš dobro da kažemo, učiti i, i zagrijati stolicu. Koran je ista stvar, Islam je ista stvar, ne može čovjeku doći znanje vahjom. I zato Allah su nam dala znači obraća se ljudima i da kažemo veličina Oni prvih riječi kome se Allah subhanahu wa ta'ala obratio čovječanstvu, a najviše se odnosi na nas muslimane, jeste upravo s ogleda u, u ovom ajetu koji je nama, da kažemo, svima poznat, prvi riječi koje Allah subhanahu wa ta'ala znači, objavio, čovječanstvo, odnosno ljudima, a nama muslimanima pogotovo, ikra, bismi rabbi kelleri halak. Ovaj Kur'an je znači odpočet sa ikra i Allah subhanahu wa ta'ala, Uh, prvo što se obraća umetu i obraća se čovječanstvu obraćamo se sa ikre današnjim da kažemo umetu i današnjim čovječanstvu i ovo je zadnja objava koju Allah znači, sa njom je završio sve objave i na nas se odnosi i zato se nama obraća ikre i mi jesmo ummet ikr. mi smo prozvan umetom ikre umet koji čita koji izučava, koji proučava međutim nažalost u današnje vrijeme nismo opravdali to svoje ime Iz razloga, svako, svakom pojedinačnom, da kažem, je poznat razlog zašto nismo umet ikre. Nijedan narod neće se uzdići, osim ako ne bude se prihvatio knjige, ako se ne bude prihvatio, da kažemo, onaj, Allah smutila, da će posebno će uzdići, da kažemo, muslimani, onih kojima je dajato znanje, dok se ne bude prihvatio, da kažemo, znanja. Ovdje, večeras je, da kažemo, islamsko predavanje, e, ja preporučujem svakako da se u najmanju roku, znači da se pročita Koran, da se pročita Buhari na zbirka Hadisa, gdje se čitav ummet, da kažemo, e, čitav ummet nema problema, znači e, imaju zajedničko, da kažemo, to mišljenje se so stiče tih knjiga. Imate, Kur'an koji nema sumnja, apsolutno, umet, uh, onaj, oko tih knjiga. Druga stvar jeste Buharina ili Muslimova zbirka hadisa, znači Muslima ne bi trebao da, uh, ne bi trebao da, da, da ga prođu, da kažemo ove stvari. Kur'an, Buharina, zbirka hadisa i, što bi ja preporučio večeras ovdje toplo, onaj, uh, sirot oslanika, sallallahu a sallam. Rahi Kul Mahtoum je aman poznata i manje više poznata za pečačin dželjanski napitak, znači dijelo koje je dobilo, da kažemo, jednu nagradu, uh, lagano dijelo, lijepo dijelo, znači lahko začitati, ne musliman trebao da kažemo da prođe ga vrijeme ili da ne pročita ove, da kažemo tri knjige. Međutim, Kur'an kao Kur'an, on je dobio ime od riječi kurije, onaj koji se iščitava. Kurije, onaj koji se iščitava i potom je dobio riječ od kurije Kur'an, onaj koji se iščitava non Zato muslimane Ne bi smijeli, ne bi smjeli da i prođe 40 dana a da ne počitaju barem jedan put Kur'an. Kada bi pročitali ili kada bi učavali na ovaj način da razmišljaju o njemu i da rade po njemu, mi bi bili najbolja generacija koja se ikada pojavila. Međutim, koje, ko su bili najbolja generacija, upravo kada bi pričali o njoj imali bi znači pričat danima, to su ashabi, najbolja generacija su bili upravo zbog Kur'ana. Zato što se spominje da su, da je bila shava koji su svaka tri dana, da kažemo, pročitali, pročitaju Koran. I opet prođe tri dana, kad pročita ponovo, pa ponovo, pa ponovo i tako čitav život su, da kažemo, proveli onaj, sa kur, učin, druženje za Korana. I zato je Allah Subhan, subhanahu ta'ala uzikao, da kažemo, najbolji umet, odnosno najbolji ljudi koji su se pojavili na dudjalku poslje poslanika a znači, ashabi su definitivno najbolji znači ljudi koji su hodili ovom zemljom to su ashabi Allahov poslanika Muhameda sallallahu alejhi sellem a ono što je uzdiglo na taj da kažemo na taj nivo jeste upravo upravo njihova približenost Kur'anu međutim ovdje ja moram spomenuti često puta ljudi kažu kada se spomenu ashabi njima je lahko bilo imali su poslanika sallallahu alejhi ve a um, to je neka teze opravdana na jutri nije do kraja opravdana zato što su oni bili ljudi Ibali su poslanika s.a.v. i istina vidjeli su muđize, da kažemo ti nadnaravni eh, pojave kod poslanika koje je Allah znači dao poslanicima. E, jeste jedna od tih da nadnaravnih pojava da su vidjeli svojim očima kada su bili na jednom od pohoda, kada je nesalo vodi. Pa je poslanik salu, znači, isto koje je čikao i izučavaju siru vidjet će da je ovo isto spomenuto u siri kada su bili na tom pohodu pa je nestalo vode i poslanik je rekao donesem ono što je ostalo vode pa su sakupili i onda je poslanik salu, lalaj, sredem, svoju plemenitu ruku stavio u tu vodu pa su iz njegovih prstiju znači, vod, da kažemo, spominje se mlaz, znači voda potekla To su bile, da kažemo, mojadžize od poslani, poslanicima i od, jedna od mojadžiza našeg poslanika, Muhammeda, s.a.v. Istina na oči, da kažemo, tih ashaba je to se desilo. Allah je suhvanom t.a.v. znači dao a, te nadnaravne moći poslanicima i našem poslaniku, s.a.v. I zato oni, da kažemo, su imali jekin, imali su jeđenje što se tiče islama i živjeli su i, živjeli i umirali za islam. Znači živjeli za islam i umirali za islam. I zdušno su se dali, znači dali su se potpuno is za islam. Mi danas, da kažemo opet u ovom vremenu, nas smo poodmakli od, od tog, da kažemo, perioda. Međutim, ono što raduje čovjeka, ili mene lično i nas muslimane, raduje jeste što je Allah, poslanik sallallaha i sallam rekao. Dok je bio živ, kaže poslan, kaže svojima shabama, kaže doće vrijeme, Kada će jedan od vas biti odnosno jedan od njih imati nagradu 50 od vas. A jedan nas haber rekao ja Allahu Allahu Allah, posaniće da nije dio lapsus. Dakle znači da nije jedan od nas sa nagradom 50 od njih. Kaže ne. Kaže jedan kaže oni imajuće nagradu po 50 od vas. Subhanak i ovo će ostati do predgodje znači E, to se to se računa od smrti Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selle pa do sudnjeg dana. A znači pa sve da pitali Allahu poslanika kako? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi vi imate knjigu, i imate mene. Kadeste znači, imate ove nad naravne stvari koje Allah koji Allah, Allah poslanik znači dao meni, pa ste vi svojim očima vidjeli pa ste bili ubeđeni u ono što ja pozivam. Bili ste ubeđeni u Kur'an. A kaže oni će biti na onome na čemu ste vi danas ono što načemo samja na čemu ste vi danas a kaže neće imati mene. I tu je razlika ogromna. Onaj koji bude slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači dosledno. Znaci imaš nagradu 50 ashaba. Jedno od da kažemo ti iznakova ljubavu allahove subhanahu wa ta'la prima roba jeste upravo slijgini po slijgini mi smo to spomenili dokaz tome jesu reče allah subhanahu wa ta'la di kaže allah subhanahu wa ta'la kul in kuntum tuhibbuna allah fattabiooni iuhbibkom allah ove dokaz iuhbibkom allah allah si vas volite kaže reči ako vi allah volite kaže, mene slijedite. Kaže Allahu, poslani za sam, kaže, mene slijedite. Kogod tvrdi za sebe i, i kaže da Allaha voli, međutim, razloga je, nebrojeni su razlozi zašto mi Allaha moramo voljeti. Znači, nebrojeni su razlozi, razlozi zašto mi Allaha, znači, trebamo voljeti. Kada mi htjeli da izbrojimo blagodati koje Allah nama dao, mi, mi ne bi mogli izbrojati. I zato Allah kaže, Gola inta'du ni'matullahi la tuhsuha. Kaza da izbrojite blagodati Allahu ko je vama dao, koje je nama dao, kaže la tuhsuha, kaže nikada ih ne bi izbrojali. Mi več nas možemo spominjati puno tih primjera, neko ko je imao da kažemo vid, a pa mu Allah uzme vid. pošto mi platio taj vid. Dakle, znači, što je ovdje u, u Znači, hajde nećemo pričati to lokalno, znači sve što je na Dunjaluku, znači Dunjaluk i sve što je na Dunjaluku bi dao samo da ponovo vrati, da Allah ponovo vrati vid. Eto koliko košta jedan, samo vid. Međutim, da li mi samo uživamo u vidu? Koliko ljudi ne može da dođe koji bi htjeli doći odčeras na predavanje, ne mogu da idu, nema možda, nije napravljeno ovdje kolica, ne mogu doći ona invalidska, a mi smo došli nogama, koliko ljudi bi poželjeli da mogu otići u, u, u, u WC i da se sam očisti. Hoću da ovo spomenem. Ona, imamo takvih ljudi, možda neko ima u porodici, u, u bližnjoj rodbini ili daljnoj rodbini. Koliko bi ljudi, da kažemo, volili da padnu na seždo. Svobhala, jedan od daja, danas je Dajija, spominje svoje slučaje, nepokretan je čovjek, kaže tri stvari... Kaže, najveća moja želja jesu tri stvari, nepokretan čovjek. A subhanallah, Allah mu je poslao, da kažemo, na jedan način iskušenje ili kaznu, a to ćemo se dotakjeti, spomenut ću, spomen ću ovaj primjer, inša Allah, ovoj, ovoj trećoj, trećoj da kažemo, kategoriji, one koje Allah smutila voli, pa ćete vidjeti, znači, te blagodati su nepobrojive, koje mi uživamo i to su, znači, nebrojene, znači, blagodati, znači, razlozi zašto mi Allaha, znači, treba da volimo. Međutim, svi oni koji tvrde da Allaha vole, istinska, znači, ljubba prema Allahu, subhanahu wa ta'ala, kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, reci, Muhammede s.a.v., reci ummetu, reci nama, nama da kaže, in kuntum kuhibbuna Allaha, ako vi tvrdite da Allaha volite, kaže, mene slijedite. Poslanika sallallahu alejhi ve Kaže je Allah, a kaže za uzrast će te dobiti, kaže Allah Allah će vas i Allah će vas zabonjeti i grijehe vam oprostiti. Što se tiče slijedeња poslanika sallallahu alejhi to su da kažemo opet tema posebna a, glavni razlog da kažemo ni poslanik nije došao Nije zaposlenik nije došao osim odnosno uloga poslanika i uloga našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem jeste da dostavi Kur'an odnosno da praktično pokaže Kur'an. I zato kada je upitana Ajša radijallahu ta'ala anha o اخلاق عمرال و رسول الله صلى الله عليه pa je rekla kaže on je živi Kur'an koji zemljom hodi. Poslanik s.a.w. bio, znači, živi Kur'an koji je zemljom odio i uloga poslanika i uloga naših poslanika Muhameda s.a.w. jeste upravo da praktično pokaže kako se živi po Kur'anu. Odnosno, kako se pokorava Allahu, kako treba biti Allahu pokoran rob i kako udovoliti Allahu na tim, da kažemo, naredbama i kako se kloniti, da kažemo, zabrana. Mi smo pro pro anda kažemo dobili sve upute kako se ponašati na dunjalu. Ko su met poslanika sallallahu alejhi ve selle, i isto tako znači nismo uskraćeni fala Allahu koji olakšao da mi danas imamo znači dostupno to da vidimo kako, je, kako se živi islam. Kako se živi islam praktično i putoga poslanika i poslanik onda sam jeste upravo da praktično pokaže kako je treba, kako treba biti musliman. Ako čovjek se odluči da živi praktično, da kažemo, sljedeći poslanika, sallalahu alaihi sallam, znaj zasigurno i onaj koji je odlučio se, i onaj kome je olakšano, onaj koji se opredijelio, da živi onako kako je, kako je poslanik, sallalahu alaihi sallam, znači živio i sljedeći njegov, da kažemo, sunnet, znaj zasigurno da te Allah odabrao i stavio te u kategoriju onej koje on voli jer zato što Allah kaže kolin kontum tuhubun Allah fa ttabi'unihubibkum Allah resja ko Allah volite mene sledite pa će vas Allah voljeti i vaše grijehe prostiti tako da i to je jedan od razloga što Allah subhanahu znači kada voli ili znak povada Allah subhanahu trans znači voli svoga roba ovdje kada vidite onaj ko slijedi Kur'an onaj ko se druži sa Kur'anom ko živi po Kur'anu ko ko onaj za Kur'an ko slijedi poslanika sallallahu alejhi sellem nek za sigurno zna da ćemo doći iskušenja, da Allah subhanahu wa ta'la, znači iskuša tog roba, da li on iskren u onoj, da kažemo, izjavi ili onoj, da kažemo, manifestaciji predstavljena ili ili slijedjenja, da kažemo, Islama. I zato da znate isto jedan od razloga ili jedan znakova da Allah voli svoje robove, jeste da će im poslati iskušenje. Kaže Allah, i da je habda Allahu kauman ibtalahum. Kaže, kada Allah zavoli iskušenja, svoj narod jedan narod ili svoga roba ili jedan narod kaže ibtelahum kaže poš pošalje im kaže iskušenja kaže faman radiya falahurida ومن ساخط فله سخطه kaže pa ko bude zadovoljan sa tim iskušenjima ko bude zadovoljan sa tim iskušenjima kaže i Allah će biti zadovoljan sa njim a kaže ko nije zadovoljan sa tim iskušenjima kaže i Allah nije zadovoljan sa njim Ovdje se spominje isto e, na ovu temu, e, se da je Poslanik sallallahu alejhi ve jedne prilike prolazio pored jedne žene koja je naricala smrt svoga muža, pa se žalila, na kažemo što je rano umro, što je znači, što je o, o, napustio nje. Dok je naricala Poslanik sallallahu alejhi ve prolazio pored nje i rekao je isbir ya'ma Allah. Kaže osabori u Allahu robinja, o Allahu robinju, o Pa je onda ona znajući koje je to rekao, kaže idi od mene, ne znaš ništa mene snašlo. Pa je jednostavno samo krenuo se nastavio svoj put i otišao je kući. Međutim ashab koji je to čovjek došao je toj ženi da kaže joj jel ti znaš ko je bio onaj čovjek koji ti rekao da osaboriš? Kaže ne znam, kaže to je bio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa ona rekla kaže nisam znala pa onda požurila da dođe kući poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kaže ja Rasulallah, kaže ja halalim, oprosti mi, nisam znala da si to bio ti. Pa joj kaže Allaho poslanih sallallahu sallam innam na saburu inda sadmeti luna kaže doista se sabur ogleda u prvom udarcu ti ćeš nakon sedam ili deset dana ili petnest dana prežaliti da kažemo tog svog možda, nećeš više da kažemo se žaliti, nijećeš, nego sabur se ogleda u onom prvom znači momentu i zato onaj koji je zadovoljan sa onim što mu Allah subhanahu tada znači poslao Allah je zadovoljan sa njim Međutim kako posmatrati da kažemo ta iskušenja. Kaže poslanici da yahabballahu qauman ibtilaaha. Kada Allah zavoli da narodu pošalje iskušenja. Kur'anski ajet kaže da kažemo drugačiji. Wama asabakum min musibati fabima kasabat aydik wa huwa yafu an Kako da kažemo spojiti? Kaže Allah smeta sve što vas zadesi od musibeta to su djela ruka vaše. A kaže huwa yafu an kaseer, a puno toga Allah prašta. Allah puno toga oprasti što, što su naše ruke zaslužile, Allah nam puno prašta, međutim kaže sve što vas zanesi od musibeta, to su djela ruku vaši. A kaže Allah, postanite sredem, kada nam dođe musibet, da znajte zasigurno da vas Allah zavolio da kažemo kako kako spojiti ove dvije stvari jeste upravo a, ono što zadesi čovjeka sigurno s odjela ruku naših jer to je Allah smrntao da šukuran znači, u Kur'anu potvrđuje znači sve što nas zadesi od musibeta da li to bio da kažemo siromaštvo da li bilo bole u tebi u porodici u supruzi u roditeljima da li ne može čovjek da nađe posao a, ne može žena da rodi dijete braća i par nemaju djece svi musibeti koji čovjeka zadese Za sigurno znajdete je to je potvrda Allah subhanahu -al wa taala kuma sabaka min musibeti fabima kasabta aihum sve što vas zadesi od musibeta to su djela roku vaši. E opet druga teza da kažemo kaže ni jedan e, belaj neće znači čovjeka po, po a da kaže nije zbog grijeha ljudskog. A kaže Allah neće uzdići da kažemo taj belaj dok se ljudi ne pokajaju. Znači, razlog što Allah spušta jedan belaj, da li to bilo čovjeku ili jednoj, da kažemo, porodici, ili jednoj zajednici, ili jednoj državi, to su uglavnom, znači, ti belaji zbog grija koje ljudi čini. Kada hoćete da Allah, da kažemo, riješi vas tih belaja, znači, Allah neće digniti taj, da kažemo, belaj dok se čovjek ne pokaje. I zato ovdje spaljenje, da kažemo, ovog hadisa i ovog ajeta jeste da bi a, ono što Zasigurno je istinu rekao Allah, kada je rekao da kada Allah zavoli čovjeka, on me pošalje da kažem iskušenja. Međutim, pošalje ti iskušenja i tebi i mene šta? Da se mi revidiramo. Jer ono što nas je zadesilo, to su djela nu na ruku naših, odnosno ne ruku naših. Da kažemo, naši uh, grijesi koji smo počinili prema Allahom. I Allah neće kažnjavati robove dva puta. Kada? Ako čovjek koji je učinio grijeh, Sjeti se kada bo Allah pošli da kažemo musibet, Allah hoće sa tim šta? Da se čovjek vrati. Pa onaj ko bude zadovoljan i ko bude svjestan da, da jedan musibet me nije zadesio osim moj, moga grijeha, a Allah mi ga neće, da kažemo, neće me riješiti tog musibeta dok se ja ne pokajem o tog grijeha. Tako da čovjek koji ima problema u životu, neka vrati se, da kažemo, sebi. Neka revidira sebe. Neka vidi gdje griješi i neka se pokoji Allah subhanahu wa ta ta'ala. Često puta kažu iz tih da kažemo ključ svih da kažemo problema Istikvar je ključ anal svih problema. Međutim, kada se priča o istikvaru, ne o istikvaru kojeg mi, da kažemo, na jeziku izgovaramo. Šešto puta čovjek kaže, kaže Allah pos. s.a.s. Spomni se da preko 70 puta u toku dana i ili u dugom predaju preko 100 puta izgovarao istikvar. To je e, istikvar kojeg mi, recimo, posle namaza izgovaramo, kažemo, mi svako, svako dnevno, znači, izgovaramo taj istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, istikvar u Allah, u ferula gospodara u To spada u dikr, spominjanje Allahe. Zašto? Kada iz koji se traži od nas, da bi Allah znači, uzdigao, da kažemo, belaj koji te zadesio jeste, da se ti revidiraš i da utvrdiš gdje je problem. Gdje ti hriješi prema Allahu. Ako imaš tomo, da kažemo ti aferima, ako imaš, da kažemo, tih grešaka prema Allahu, a ti si svjestan da je to najveć ja obični jedan primjer, da kažemo, duhan, duhani je, znači, ne daš jer to je biti za kažjom svakom čovjeku. Čovjekoj duhani, razumijete, on faktički da bi čovjeku e, dočarali ovo, šta mislite, čovjek koji potroši, ne znam na duhan 5 ili 10 marak ili €a, 5 €a, ne znam cigare ili ne znam koja, koja je cijena, ali eto u, u dva dana ne potroši da kažemo 5 € ili 10 €, 10 € slikoviti zato što su papirne imaju. Da uzmete čovjek koji ispred njega da uzmete 10 € i da zapalite. Da neko gleda sa strane i bi ovaj čovjek nije normalan. 10 eura da on zapali, znači upaljačem, neko ko je normalan, da kažemo, gleda sa strane, rekao bi, ovaj čovjek nije normalan koji je zapalio to. Šta mislite za čovjeka koji ne samo da zapali, nego samo najdim, da, i ne samo od tih deset eura, to je malo dima, <gumilu> da gomilo, da kažemo, ni cigara uzmi, i samo najdim u sebe, da kažemo, ubaci i da profiltrira, da kažemo, svojim ploćima. Šta mislite za njega, što je? Međutim, danas šetan je, da kažemo čovjeku, uljepšo ono što je, da kažemo ružno, nevezano zato. Danas u Lema sva se slaže da je ono što šteti ljudima, danas na sigarama ne imate kutljenje, ne piše da je to štetno, da, da kažem pozdravlje, i medicina danas to najviše krije zato što taj lobby da kažemo, anaj, e, duh, duhanski, da kažemo ti firmi ili ti Koji, koji proizvode duhar. Oni to kriju. Najviše medicina dokazala da jedan od razloga, jedan od najčešćih razloga raka, pluća, jeste pušenje. I to je poznata stvar. I normalan čovjek će reći da to nije dobro. Mi u islamu kažemo to je haram. Znači čovjek koji čini haram prema Allahu subhanahu ta'ala Kad ga zadesim u Sibet, ovdje da kažem banalan, pridno ćemo navesti da kažemo to duhanjenje ili pušenje, da čovjek jednostavno ako hoće da mu Allah uzdikne da kažemo taj belaj, mora ostaviti taj haram. Znači, kada kaže, esta uferullah, gospodar moj, o prostini, ili nevezamo, ovo je naj, možda, najmanji musibet, da kažemo, koji zadesi u ummet, pušenje. Imate veći musibet ljudi koji ne klanjaju, apsolutno koji ne, ne, pa, ne, ne, ne paze na beš vakat. A šart islama jeste da čovjek klanja pet vakata namaza. Šart da ili uvjet da bi čovjek bio musliman, uvjet da bi čovjek išao na fakultet mora završiti, mora završiti srednju, srednju obrazovanje. E, uvjet da bi čovjek bio musliman, mi smo učili to u mektibima i dan danas se to učili u mektibima, da bi uvjet ili šartovi islama su pet. Jedan od tih, da kažemo, jeste namaz. Namaz, pet dnevnih namaza. I onaj ko ostavi da kažemo uvjet islama, Allah mi ono u velikoj da kažemo u velikom belaju. I kada pričamo o tim da kažemo belaja ili o porocima koji se koji da kažemo narušava umet ima njih već i mesa ja spomenu da kažemo pušenje jedan od možda naj da kažemo tih poroka i najmanji, najmanjih problema možda u umetu ali spomeno samo najbelaje tako da čovjek koji hoće da se riješi da kažemo belaja koji hoće da da, da prodiše da bude da živi normalno onaj inače Kada belaj dođe, on je zbog zbog grijeha. A hoćeš da ti Allah uzigni taj belaj, moraš se pokajati. E ta tauban, ona ima svoje, da kažemo, šartove. Ima četiri šarta. Ne traži se od umete da kažu samo Astagfirullah, Astagfirullah, oni i dalje da kažemo ostavlja namaz, ne klanja. Dođe sabah namaz, uči jezan, razmišli ili uči jezan, ali zna u se klanja sabah. On ili navije sebi sahat kad treba na, na, na, na, na poso, a ne navije sebi sahat kad treba klanjat namaz pa ćete vidjeti da živiš čovjeka onaj čuje sahat znači na posao pa možda klanja kad je sunce izašlo i možda neko ne klanja apsolutno a neće da ostaviti da kažemo posao. Ona, a razlog da kažemo sa umhala tvoj jeste namaz upravo. A ko će da ti umhala uspravati obskrime ili da ti ne da pričeti ovo obskrime ostavi namaz pa ćeš vidjeti da će, da će se da kažem kako napatiti njalogom. I svi kvar koji se traži da kažemo je spomenut, jeste onaj koji je iskreli isti kvar, to jeste sa onim šartojima sa, onaj, da bi Allah primio, da kažemo pokajanje jednog groba prva stvar jeste da čuje kaže jezikom stavu, odnosno prva stvar jeste da, da ona zna da je to grije, odnosno da zna da ima Allah koji će ga kazni za taj grije druga stvar da kaže stavu ferula, znači jezikom i treća stvar da ostavi taj grije ako ne ostavi taj grije, nije se iskreno pokaju zbog tog grije Dok ne ostavi taj grijeh, nije se iskreno pokajio. I četvrta, četvrti šart ili uvjet da bi Allah primio, da kažemo, teubu jednog grešnika ili onoga koji je pogriješio, ako je uzeo hak nekog čovjeka. Čovjek ukrao lupam ili banalan primjer, ukrao obitelj od čovjeka. Nije bio komšija nije vidio, oni je uzio njegov mobitelj i on je on, uh, odšao da bi Allah i ti se pokaju, poslije se pokaju što sto ukro jer to je to je grijeh prema Allahu i grijeh prema ljudima. Neće Allah, znači, oprositi tebi taj grijeh dok ti taj, tu stvar ne vratiš čovjek. Znači, Allah, znači, četvrti, da, da kažemo, uvjet da bi Allah primio te uvjet, jeste da ako si uzio stvar od ljudi, moraš vratiti tu stvar ljudima, da ti, da, ako hoćeš da ti Allah oprosi taj tvoj grijeh. Kad se tako čovjek pok, pokaje, Onda se ti Allah hoće da kažem onaj uzimni da kažem tvoje belaje. Ovde se često puta spomeni uh, ti belaje. Euh, bio sam poslušao prijer ovoga jednog odajija, uh, on je u, na tom na na, na isto sa istoka je dok nije da kažemo ušao u te vode davete da poziva ljude islamu, odnosno on je natjeralo ga je da poziva ljude u islamu u kolicima. I nje, spomenuo sam kad su ga pitali šta je tvoja želja, kaže tri stvari, pa ću ih poslije spomenuti. Taj čovjek zove sa Arnula, zaboravio sam prezime, uglavnom, njegov otac je toliko se brinuo za njega da ne ovdje pogrešno, da kažem pogrešnim putem. Pa je non stop ga razviješ telefonom, ga zvao gdje si, s kim si, šta radiš, a posebno njegov otac je dao da kažemo akcenat da to dijete njegovo ne puši. Evo opet ćemo se vratno ovo, na, na, na, na, na cigare, na pušenje. E, taj ot, njegov otac je toliko da kažemo bilo bitno da on ne puši nikad. I on priča, ovaj Abdullah priča, kaže Allah mi, kaže mene moj babu zove, pita me gdje si, ja sam otešao, kaže za prijateljima na, na bazinu. Zatvoreni bazin i kaže, pita me bavo, pušiš li? Kaže, bavo, ne pušim, a kaže, kod mene je cigara u rukama. Kaže, završio sam samim razbor, kaže, bacio sam onu cigaru i kaže, skočio sam u bazin. I kaže, to je moj bio zadnji, znači, uh, moment kad sam ja mogo na, na svoje noge da hodam. Skočio je na glavu, znači, slobnio je ne znam, nekoliko pršljenova i od tog dana je on policima stop, znači obično je sve znači doktore ni nismo mogli naći da kažemo na lijeka i dan danas je taj čovjek živ nađi je to čovjek može da neki 45 do 50 godina i dan danas je znači okolicima međutim on danas poziva ljude i on kaže hvala Allah koji je mene vratio kaže vjeri danas sam ja kaže na namazu danas ja ne pushim zato što danas on poziva ljude da se vrate Allah, međutim kad su ga pitali šta su tvoje želje kaže tri želje su moje kaže da mogu kaže nastallah na, na sejd. Nači da ja mogu da la u pas na sejdu, ona onako zdrav, znači čelom, on ukolicima klanja. Kaže druga stvari jeste, kaže moja želja je životna, da kaže ja mogu svojom rukom da listam Kur'an i da čitam. Pa mi niko ne mora, kaže prevetar, kaže z listove Kur'ana, da ja čitam, kaže sam. I kaže treća želja jeste, kaže da na bajram kaže mogu zagrliti majku i oca. I mu, kaže, zagrlja, taj mogu, kaže, pritisniti, kaže, onaj, da osjetim, kaže, uh, taj zagrlja, te tri stvari. Mi što je, nikad nećemo se desiti, ne može, znači, on nema lijeka. Međutim, on um kaže, hvala lako je dao da se ja vratim, kaže, da se ja vratim vjeri, da ne ostani. Znači, danas je na, na, na islamu, danas je islamu taj čovjek, međutim, ne pokreta. I ovdje je subhala pojenta. I da Allahu kao meni ibtelaham. Allah zavoli svoga roba, on mu pošalje belaje. Međutim, malo ko se da kažemo tih belaje, kad mu, kad mu, kad mu dođu tih belaje, kaže Femar radije Fadahurida, kaže, pa ko bude zadovoljan sa tim, kaže, Allah će biti zadovoljan sa tim, odnosno, ko bude razumio zašto mu je Allah poslao taj belaj. Hoće Allah da se ti vratiš. Allah te neće dva puta kažnjavati ako se pokaješ od tog grija ono kad si ima ogriješ pa te lako poslao belaj Allah te neće dva puta kažnjavati ali ako ostaviš ako budeš ustajao u grijehu za sigurno znaj da će te onda Allah ponovo kažnjavati sve većim većim da kažemo kaznama Nekad Allah s. h. ostali čovjeku do sudnjega dana. Blagoli se onome kome Allah pošli da kažemo belaje na dunjalku pa svati da je to zbog njegovih grija pa se pokaje pa ostali taj. On je da kažemo primio povuku zbog onoga što mu Allah s. h. Znači, daje, daje na dunjalku. Što, mu, što ga kažemo na dunjalku znači da mu Allah s. h. Znači, ne ostali to na hiret. Četvrta stvar znak, ili od znakova Allahove ljubavi prema robovima jeste da ljudi ili okruženje u kome se čovjek nalazi da ga voli odnosno ljudi kad ga voli znači zasigurno znajte da Allah tog čovjeka voli dokaz tome jesu riječi Allah subhanahu wa ta'la u hadisu, u hadisu sinju, odnosno riječi poslonika sa sredem uh, govorom Allah subhanahu wa ta'la znači kada i da je habba Allahu uh, kada, <سؤال> رجلا نادى جبريل فقال اني حبيته رجلا فاحبه فنادى جبريل الله حب رجلا وحبيته فاحبوه او كما قال قال في هذا الحديث كما قال هو حديث قصي هو كاجي kada Allah zavoli jednog groba kaže pozove džibrila ali selam i kaže o džibrilu ja Pa onda Jibril pozove ostale meleke sve, kaže Allah je zavolio ovog groba, po imenu i imenu njegovog oca se spominje taj čovjek, kaže zavolio Allah ovog groba, pa kaže ja sam ga zavolio kaže i vi ga zavolite kaže thumme yu'ta kubul fil ard kaže pa ga zavolite kaže onda kada ga zavoli melek i kaže onda mu Allah pošalje kubul fil ard, ovdje se misli na prihvatljivost odnosno prihvatljivost od svih ljudi ili da ga ljudi zavoli Musliman će ga zavoliti, ako je musliman, kada je ovdje sradio muslimanu, musliman će njega zavoliti, a ne musliman će ga poštovati. Znači, cijenit ga. Znači, kada Allah zavoli roba, međutim, da bi Allah zavolio roba, imaju da kažemo, a, imaju uzroz ili razlozi zašto Allah zavoli roba. Kaže, Kada uh, razlozi, najveći razloz, razlo, mate karrebe abdi ilaje, kaže Allah spomentala, mate karrebe abdi ilaje bi ahabdi ilaje, kaže, moj rob bi se najviše približava sa onim što sam ja naredil. Sa farzovima. Čovjek farzove, kaže, s tim mi se moj rob najviše približava. Kaže, vola je zalo abdije te karrebu ilije bin ne uafil hatta u hibbe. E, je razlog zašto Allah s.a.v. Znači, za čovjeka zavoli. I kaže, moj rob neće mi se, kaže, pri, uh, približavati, neće se prestati približavati na filama. Kaže, hatta u kaže, sve do ga ja بَكَى كَذَا كَذَا يَا زَاوَلِيم كَذَا كُنْتُ سَمْعُهُ الذي يَسْمَعُ به وَكُنْتُ بَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَمْتَسُّ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فَإِذَا سَأَلَ الْوُثِيَّنَ وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَّا وَإِذَنَ ذَكْرَا Dokaz, znači Allah, čovjek se približava znači Allahu sa, sa farzovima i kaže neće se prestati približavati kaže, na filama dok ja ne zavolim. Kada Allah zavoli roba kaže budem njegov sluh kojim on sluša. Ovdje svako od nas može sebe da kažemo na neki način provjeriti jesmo mi od onih koji Allah od onih koji Allah voli ili ne voli. Ako slušamo muziku, ako slušamo ono što Allah ne voli, ako slušamo psokje, ako slušamo gibe, ako slušamo nemime i sa tim se naslađujemo, zasigurno znajte da niste od onih koji, koji vas Allah voli. Jer kaže, kada Allah čuvjeka zavoli, kaže, budem njegov sluh ko on sluša. Odnosno, Allah čuva njegov sluh. Kada čuje nešto što je haram, on bježi od toga. Neće dozlog da, neće da, da njegovu uhu sluša. A kamo da se naslađuje? Ko kaže, kuntu samah, uh, kuntu basanah, i kaže, budem njegov vid kojim on gleda. Ovdje se isto može čovjek, da kažemo, provjeriti. Je li ljudi koji Allah voli ili, ili nije? Ako gledaš ono što ti je Allah zabranio, za, za, za čovjek koji je oženjen ili neoženjen, prođe žena, da kažem, napola, napola, neurebna ili nakarabno bučena, a on za njom gleda, razumijete da sigurno znaš da nisi do nikojte Allah voli. Ili gledaš ono razumite što je Allah razumite zabranio da bi što je Allah zabranio opet se moramo vratiti znači kada vidimo u Kur'anu što je Allah zabranio i u hadisu pa slika saledes znači sve zabranio. i onda isto gdje se možemo da kažemo testirati jesmo od onih koji Allah voli kaže kontu jedah veli je te yuptishu biha kaže bude njegova ruka svojom rad i prihvaća ako se ti kao musliman sa ženama rukuješ sigurno za sigurno znaš zavisi od onih koje Allah voli jer je Allahu poslanik zabranio odnosno Allah je zabranio muslimanom da se rukuje sa ženama kojemu nisu da kažemo bližnja da kažemo ona najbližnji rod njegova majka, njegova sestra, tetka ne znam, ona, da ne nabravim večeras ovdje, a mi to manje više znamo, ako znaš da tvoja ruka prihvata ono što, sa čim Allah nije zadovoljan ako, ako hoćeš ukras znaš, znaš zasigurno da te Allah ne voli ako te tvoje noge nose ovdje gdje nije, da kažemo u mjestu jednog muslimana, u birtiju na, ne znam, tamte skupove gdje, gdje se Allah, Allah, da kažemo ona je, gdje se mas je čini prema Allah, zasigurno zna da nisi od onih koji te Allah voli Na taj način možemo znati jel nas Allah voli ili nas ne voli. Međutim, ovdje ovaj hadisu kuci kaže na kraju, kaže kuntu sam'a hulad jesma obih. Ako čovjek čuva svoj sluh, čuva svoj, da kažemo, sluh, svoje, svoj vid, svoje ruke, svoje noge, I pazi da kažemo na te nafile, na te dobroveni da kažemo ibadete. Nafila nije samo u namazu, nafila imaju da kažemo u sadaki, u zekijatu, nafila imaju hađu, nafila imaju umri, nafila ima da kažemo u, u svim tim da kažemo stvarima imate nafile. I kaže, vola je zalo abdijete karrebo ilije bin nemoafil hatta u hibbe. i kaže, moj rob bi se neće prestajati približavati sa nafilama sve dok ja ne zavolim. Pa ida sa'ala li dobija na kraju čovjek koji se približava Allahu sa nafilama odnosno čuva Allahove da kažemo svetinje, Pazi na farzove pa se približava nafilama šta na kraju dobiva? Kaže će ida sa'alani lawati janna. Pa ida istaada bi lawi janna. Kaže kada bude digao roke i bude zatražio nešto od mene kaže ja će mu za sigurno dati. To je ima problem. Evo mu da kažemo rješenje, evo mu ključ kako da riješi svoj problem. Da altro bilo nemajsta, da drugo nema, ne može se sa ne može se udati, ne može imati djecu. E, ima problem u, u, u samom sebi, da kažem bolestna, ova ga bolest napala, ona ga bolest napala. Hoće da ti Allah usliš'a tvoju dovu. Nešto ka tišti u prsima. Imaš problem, jimi koji problem? Kaže Allah subhanahu neka kaže: "Fa iza sa'alani la'atiyana, wa man ahsanu min Allah kinala. Wa man aufa bi bihde min allah kaze akoboli obećanje svoje ispunjava do allah a allah obećao kaze wa idha salani la utiyen eto došo sanun taukid onaj ko razumije arapski jezik a, zna se šta znači nun taukid kaže došo potvrdo znači ne samo potvrdo znači znači 100% ono kad kada bude tražio od mene ja ću sigurno dati Kaže, oida iz taade bile oidene, a kaže, ako bude tražio zaštitu od mene, kaže, ja ću ga zasigurno zaštititi. Od svih tih, da kažemo oni koji mu mogu nauditi i koji bih htjeli da mu naudi. A on bude od Allaha tražio zaštitu, Allah će ga sigurno zaštititi. Međutim, ovdje imaju uvjeti, znači, ako, se, ako čovjek pazi na farzove, na ono što mu je Allah naredio, približava mu se na filama i na kraju da kažemo pazi na svoje, svoje, svoj sluh, svoj vid, svoje noge i svoje ruke. Onda je tać Allah smo rekla kad igneš ruke za sigurno će te Allah znači usrećati na tvojoj Imamo petu stvar, ona nam je ostala što se tiče znakova da Allah subhanahu wa taala znači čovjeka voli jeste. Ovaj samo da završimo ovdje da se vratim na ovaj Što se tiče znak kada ljudi vole čovjeka, znači Allah tog čovjeka voli. U jedne prilike je poslanik Salasinom prolazio, odnosno pored njega je prolazla uh, dženaza. Čovjek, uh, nosili su znač, da ga prema mezaru, da ga okopaju, pa je poslanik Salasinaka, kada je ta dženaza prošla, je rekao vaj džebet. Ovo je smuhanom bitno da vam spomenem, znači što se tiče ovog znaka ljubavi Allaha prema robovima. Znači, ako ljudi vole čovjeka, Zasigurno znajte da, da Allah tog čovjeka voli. Ako je prihvatljiv, uh, ljudi ga vole, znači zavolili ga. I, znači, to je da tete Allah voli. Upravo ovaj, dokad, odnosno, ovaj događaj pokazuje na to, kada je prolazila ta dženaza, poslanik sada srednika kaže u ođebet. Pa su ashabi se začuli, ja ko po Allahu potlaniče, zašto u ođebet? A u znači obavezno mu je. Pa su pitali šta mu je obavezno? Pa je rekao Allahu poslanik sada srednika u ođebet alihi al-nar kaže obavezno mu je džahennam, vatra. Pa su pitali zašto Allaho poslaniče. Zato što je Allaho poslaniča ču one ljude koji su ga nosili kako su pričali loše o njemu. Znači da je bio loš čovjek, da je bio, nije bio dobar čovjek. Bio loš čovjek. Pa kaže Allaho poslaniča sa sve vodjebet. Kaže njemu je obavezan kaže džahennam. Pa kad je drugi puta prolazila ženaza, pa je isto poslanitelj Zana rekao Ođebet, pa je rekao, rekli su ashabi, Ođebet, šta, šta je obavezno? Kaže Ođebet alihid el dženneh, al kaže obavezan mu je džennet. Pa onda poslanitelj Zana rekao, kaže, čuo sam one ljude koji su danosili kako su pričali, odljamo dobre stvari. Kaže, entum suheda u fil ard. Kaže, vi ste na dunjaluku. Vi svjedočite o ljudima, jesu dobri ili nisu dobri ljudi. Vi svome komšiji da kažemo znate ili dobar ili nije dobar. Ako komšije pričaju i da kažemo o nekom komšiji kako je loš komšija, zasigurno znajte da je loš komšija. Sigurno negdje, među negdje zakopu. Ili po, podkopu. Ili onaj koji rekao, razumijete, komšija, najčešće su sa komšijom u pitanju međe. Dođe komšija oči da postoji u ogradu, a postoji djeti i misli za ogradu. Vidjet ćete čitala mala priča o tom čovjeku kako je dobar čovjek. Lahat čovjek. Kaž kada je opisivao mu'mine, vjernike, nas kada je opisivao, kaže el kaže vjernik je lahak i blag. Opisao poslanik Svajasana vjernike kaže onaj koji je lahak i onaj koji je blag. To se smuhano opisi da kažemo vjernika mu'mina. E sad sebe gleda, jesu ti lahak ili si težak? Kada kaže se u našem narodu težak čovjek, kaže joj, jesi težak čovjek on nije se težak kao ja ovako tipski <laughs> nego iz vaše su se misli težak čovjek i to se zna znači u tom onaj u tom značenju koje mi razumijemo a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže al-mu'minu sahelun ako hoćeš da budeš mu'min znači da si u opisu da kažemo jednog mu'mina moraš se promijenuti a što se tiče moraš biti blag pristupačan da kažemo ljudima neko kaže ja sam rođen prgavi narodi nije istina možeš stići biti možeš biti rođen biti rođen prgavi narodi međutim ako si ti musliman ne smiješ biti prgavi narodi možeš se promijeniti kaže posle sa ali ilmu bit ta'allum znači znanje dolazi znači sa učenjem mo a kaže blagost dolazi znači isto tako sa učenjem da ti budeš blag moraš znati primjer blagosti znači u, u tim prijesnim generacijama da islam traže od tebe da budeš blag kad ti znaš da islam od tebe traži da budeš blag da Allah traži od tebe da budeš blag ako hoćeš da budeš u tom da kažemo u, u, u, u toj kategoriji da, da si se musliman moraš biti blag moraš da imješ svoju narav Hele, resa, da ćemo se vratiti na ovu halal temu ono ćemo skratiti ovu petu a uh, da kažemo peti znak da se ti od onih koje Allah voli jeste uh, husnul khatime i ovo bi trebalo isto da bude jedna posebna tema to jeste uh, lijep sašetak jednog čovjeka. Ako je čovjek uh, kaže uh, da je arada Allahu li abdihi khayran istamalahu krika da Allah hoće eh uh, khayr jednom robu ili svome robu istamelahu pa su pitali ga sami što znači onog poslije istamelahu kaže uh, ufakehu kaže prije prije prije nego što fi khayr ili kao karao sallallahu alayhi kaže Allahu uh, da da njegov, da njegov život život se završava kaže u, u u dobri da kažemo u dobrom djelu na primjer čovjek klanja namaz na Srbiji, Poga, na je umri. Ili čovjek krenuo na, na namaz i u putu razvolio se i umru. A krenuo na namaz, čovjek će biti proživljen subhala onako, znači, kako je umro. Pa oni koji su tamburali svirali i umrli na tom, tako će Allah proživiti. Oni koji su poginjeni na lahom putu, u ranama, tako će Allah proživiti. Oni koji su, da kažemo, pazili na namaz, Tako će Allah znači, proživjeti. Spomenut ću ovdje samo jedan... Sad njim su završiti onaj primjer. Čovjek je kreno iz... Isto u Saudijskoj Arabiji, ja sam završio fakultet u Medini i ove primjere, onaj, oni su mi friški, da kažem, ostali i volim njih navoditi kao primjere. Iz Riada prema demamu otprilike, to su dva grada, neki. 400 km od Pilke, ona je razdajen. Čovjek koji se... M, nije profesionalni taksista, ali bavi se tim, da kažemo, prevozom putnika. Sa njom su sjeli četvorica omladinaca. Mlađi su to ljudi bili kaže ovaj čovjek nije apsolutno čovjek koji je ovaj taksista nije bio čovjek koji je bio daja koji je pozivo ljude u vjeru koji je razmišljao ali bio mu primarno da mora pozivati ljude u vjeru nego bio prosječni musliman čovjek koji klanju bio muslimančadi Kaže, sjeli su ovi momci sa mnom u taksi, kaže, negdje oko i Kindije sam ja stao na benzinsku pumpa. Kod nje na benzinskim pumpama imaju obavezno imaju, uh, musale da kažemo, ili mešćidi. Nisu džami, nego mešćidi gdje se može obaviti namaz i abdesi se. Kaže, tu sam ja stao, pa sam mih, momci, hajmo, hajmo obaviti Kindiju, pa ćemo nastaviti na pot. Kaže, onaj njihov, kaže, vođa koji je bio naprijed samom mnom, ispred sa mnom sjedio, kaže, mi ne planjamo. A on kaže kad sam ja čuo ovaj čovjek taksisna priječa, kad sam ja čuo, prvo sam pomislao da se, da se znači šale i dan, kaže nisam mogao zamisliti, kaže, jel ima musliman na ovoj zemljskoj ugli, kaže, a da ne klanja. Jer nemoguće, on nije mogo zamisliti da može biti čovjek musliman, a da ne klanja. Kaže, mi ne klanjamo. I kaže, on ima, kaže, momci, ali sve može se čovjek ko čovjek slabije onaj koji kaže lahu ka insanu kaže lahu ka je slabi kaže čovjek je stvorenje oslabašno biće haj kaže sve drugo ali kada kaže namaz namaz u ovom muslimanu kaže salat as-salatu To je mislijesena sila, znači veza između tebe i tvoga gospodara. Kaže, sve drugo u, re, u redu mogu razumijeti, ali kaže, salat, kaže, da ti prekinješ kaže, tu vezu između sebe i svog gospodara, kaže, to je nemoguće, kaže. Ne mogu da zamisli, ne mogu da zamisli. I on njima, kad je to sa njima razgovarao, kaže, ovaj njihov vođa, <laughs> vodić od te četvorce, kaže, momci, hajde mu kranjati kaži su što slučajami avdesle se instalile na namaz klanje, na klanje. Komu saferi uskratili su namaz. 4 rekjatain se sklanja do 2 rekjata toala smo traji svojim milost prema prema robovima koji su na putu neće opet na znači da mora klanjat podne 10 rekjata nego 4 rekjata i ča, četiri faz za skrati na dva. Znaci zato što ti je dovoljno togo da kažemo tegobje na put, putovanja znači onaj da se dva to je poznato manje više poznato znači 4 rekjatain se skraćuju na 2 rekjata. I oni su planili 2 rek i kaže subhanla, kad su predali selam, onaj njihov vođa, ba te četvorice, kaže na sežde. Ti oni sad, što su klanjali, novo počeli se sa njim da zezaju, kaže, do sad nisi klanjio, sada se sad pretvaraš da si ti neki klanjaš, da si ti neki musliman dobar. I kako su ga počeli da guraju, kaže, kako su ga gurli, kaže, on je pau. Pau znači onaj. I ona kaže, mrtar. To što čovaj njegov prijatelj da providi puls, kaže, mrtar. Subhanala, kaže, jedan od tije četvorci, odnosno od tije trojice što su ostali, jedan najmlađi kaže, toliko je počeo plakat. Kaže ovaj e, taksista, kaže, pa sam prišao njemu da ga smirujem, da kažem, šta je, nije problem, smrt svakva će, nema niko, neće ostati na njalku, mora zatrefiti svakom smrtom, kaže, zahvali se Allaho da seždi i kaže, umro. Kaže, ne plačem nešto, on kaže, umro. Evo kaže, ja plačem. Kaže mi nik 15 godina ja i moj brat a bio mu bratovali što umro 15 godina nik kaže za u, za 15 godina kaže u 15 godina kaže nik kada Allahu na sejdismo kaže pam to bili mlađi klanjali kaže 15 godina nismo kaže Allahu sejdismo pam i kaže subhanallah ne plačem zato što je umrnuo kaže plači zbog svog stanja kaže opomoć smo se našli subhanallah kullu nafsi zaikatul maut svako živoće biće okusiti smrt Međutim, eh, najveći je dobitnik, onaj koji bude svjestan šta znači ta smrt. Smrt nije kao smrt. Da ona smrt Allahom i to bi bilo najbolji. Zato eh, nevijednici kada budu vidjeli na sudnjem danu onu pravdu koju Allah znači, ostaje na sudnji dan. Kada, bude vidjeli, kada budu vidjeli pravdu kaže, reče ja lejteni kuntutu raba, da kaže Bog da mogu ja biti prašina. Jer će Allah stvoriti one životinje proživit i koji su činili nepravdu jedna drugoj pa će ovci koja je imala rogove uzeti joj rogove pa će dati onoj koja nije imala rogove pa da ju uzvrati onu nepravdu što je na Dunjaluku da kažemo njoj činila pa će na kraju kad taj hisab ili da kažemo taj račun svedu sveda Allah smo kvali hisab račun tim životnjama onda će Allah pritvorti u prašinu pa nevjenici koji budu ugledali tu pravdu to vi i će ja leteni nikom to, to raba da Bog da mi i ja mogu biti prašina međutim on da istinu jer mi koji imamo razum to jeste džini i ljudi oni će biti pitani na sudnjem danu i nema smrti čovjek se jednom rodi nikad više neće umriti smrt nije smrt nego je smrt razumijete preseljenje kod nas se kaže preseliju poznata stvar nama znači, kaže preseliju se i uistinu je čovjek preseliju neće čovjek umrijeti i zato na sudnjem danu kada Allah bude sve u, da kažemo račune spomni se hadisu da će zaklat smrt Zaklaćeću što znači nikad je više neće ukinuti. Nema smrti. Znači pa će biti gada kažu, spominje se da će tad naj, najveći da kažemo krik nevjernici da kaže iz njegovih uh, usta iz njegovih prsa će da kažemo izaći najveći krik kada budu vidjeli kad se budu su, uh, suočili sa istinom da više nikada neće. Znači nema smrti. Znači ili uh, vječno u džehennemu da na nasala Allah sačuva gdje će, da kažemo, pati se u džahednemu ili će biti vječno u džennetu. Allaha molim da mi budemo doni koji su razumom obdarni, koji imaju razuma i koji će vjerovati u ono što je Allah subhanom tala objavio u Kur'anu i molimo nas da nam olakša da mi budemo doni koji će ih čitavati Kur'an kako bi uzeli povuke i poruke na ovom dunjalku i da se pripremimo na hiret sa ovim da kažemo povukama. I molimo nas da nam sastavimo u džennetu onako kako nas i večeras ko sastavio. H I pitanje kaže kako da čuvamo pogled od grijeha u situaciji iskušenja. Ovdje napomen, znači misli se na, na muškarci kako da čuvaju poglede od žena. Prva stvar, prva stvar čovjek je, malo prije sam spomenuo o daifa, čovjek je stvoren kao slavaš momiće. Kaže Allah, poslanik za sreden, kaže najviše što se bojim za svoj umet posle svoje smrti mislice na, na muški dio umeta a onaj za za muškarce i svog umeta, kaže iskušenja žena najviše što se bojim znači istina je da, su to, da je to najteže iskušenje za muškarce žene i to je poznata, je manje više poznata stvar međutim, uve pitanje kako da čovjek odoli tom iskušenju, kako da se sačuva tog iskušenja. Prva i glavna stvar čovjek mora Molite Allah s.w.t. da ga sačuvam. Zalazan kaže Allah s.w.t. Uvomate šaun ila ješa Allah. Kaže vi ne možete ništa osim ako Allah neće to. Ako Allah neće vi to ne možete. A u drugom ajtu kaže Allah s.w.t. Ud'uni es teži Kaže vi me dobite. Nema stvari koju čovjek digne ruke Allah s.w.t. Ar da ti Allah neće uslišati. Znači nema stvari. Zašto? Zato što Allah obećao od Oni, kaže, vi me molite, tražite od mene, steđi blekom. isto u momentu kaže, steđi blekom, ja ću vam se, kaže, odazvati. Mi moramo digneti ruke Allahuskom kada nasačuvati tog iskušenja i to je zaista iskušenje. Druga stvar pa je isto tako bitna, mi moramo znati, znači, pogub, pogubnost, ili da kažemo, šta proizilazi, da kažemo, iz tog grija. I s to grijeha šta proizvodi? Znači, gledanje nije problem samo kao gledanje. To je prva da kažemo vrata koju čovjek sebi otvori. To gledanje poslije, razumijete, ona ode i dalje. Pa ode, kaže, nadvratom voptisamun. Fa kelamun, fa kelamun, fa mavojnu valikavun. Kažu Arapi, prva stvar da kažemo za grijeh ide preko pogleda. Kaže, nadvratom voptisamun. Kaže, pogled, pa kaže, osmije. Kaže, fa selam, fa kaže pa selam, pa kalam, kaže se pa selam, a samo da raspriča, kaže pa mo jedno falikao. Kaže onda a, uzme se alani zakajski sastanak, pa onda se znači čovjeki sastanu. Tako da je pogled da kažemo naj globalni, glavni, a, da kažemo uzročni kratkih rijeva veliki. To su šetali da kažemo najstrelce Poslaj nas selam anhu kad ga je uhatio zaglav kaže okrenu ga kada je gleda u jednu ženu koja je bila lijepa, pri bio mlad, I tada kaže prvi je kaže tvoj a drugi je šejtanski. Dakle znači, prvi je tvoj, drugi je šejtanski. Čovjeko i zna to, šta znači šejtanski pogled. Dakle znači, prvi je tvoj i ne smiješ da zadržavaš nego bolji zato Allah kaže ukulil mu'minina yaguddu min absarihi. Iihfazu furujihi. Mi kaže, i reci razvijenicima, to opet se vraća na Kur'an koliko su mi spremi da se odazovemo Allah, jer Allah kaže od nas na ređinu, na okoljine mu, i reci vijenicima neka obore poglede svoje i neka paze na stidna mjesta svoja, jer pogledom čovjek, da kažemo, probija sve ostale granice. Ovdje prvenstveno kažemo treba moliti Allaha druga stvar mora dobro se obučiti, da kaže mora se naoružati znanjem. Šta to, da to nije obične igrije, to je znači jedan od velikih grijeha, onaj zato što je zabranjeno to znači zato što galazin znači, onaj zabranio znači striktno kroz kroz kuranski zato se smatra jedan velikih jedan veliki, veliki grijeh molita Allah da da, da nas sačuva druga stvar razumite onaj moramo se edukovati moramo znati zašto je Allah zabranio to i čemu to vodi ali strana namaz obavljen u džamiju po koje ima mezarije i kaborije u neposlednjom blizini ne turbeta već mezarije e nije problemo i za turbeta da imaju turbete jer on je ovdje ne znam koji napisao izdvojio turbeta čak i turba ako se nalazi znači, u mezariju ovdje e, da kažemo glavna stvar e, nije dozvoljeno obaviti namaz u džamiji u kojoj je mezar. U, u, ako ima unutar džami, ako ima mezar, to nije, nije znači da se ona obavi namaz. U toj džami je zabranjeno da se, znači, ona iklanja. Međutim, nažalost mi smo na ovim područjima uh, na neki način taj uh, to neznanje odvelo da kažemo taj narod da misle ljudi ako se ukopaju blizu džamije da je to imaju privilegije. Allah ne nema privilegije džamija. Ako se Allah da se ukopaš u džamiju nećete ništa, ko nećete ništa koristiti, koristi se iklanjo. Ne možete koristiti apsolutno. Tamo da te umjerat popaj. i tako da čovjek nema privilegije ako, ako se ukopa razumite u, u, u da kažem harem džami. Na kraju pravi se jedan problem generalno mezar, mezaristani ili mezar je mora biti odvojeno od džami. Bilo bi poželjeno, nema znači smetnje da se klanja u džami, koja ima, da kažemo, oko sebe mezari. Čak ako ima, u ojima kažu, čak ako ima ispred kible, nije, znači, nije upitan namaz, međutim, pravilo jeste da se mezari od džamija i što bi bilo poželjno oni koji su možda, koji imaju mogućnost, koji su odgovorni za te džamije, ako se već džamija našla u mezariju, ili da kažemo džamija napravila, pa se napravilo mezari oko džamije, da se napravi jedan jedna ograda oko džamije, da se džamija izdvoji izdvoj da kažemo, iz istog mezarluka mezarje a to bi bilo naj kažem najispravnije i najbolje i još jedna stvar opet napomenjem eh onaj ko može da utiče na to Allahu mi treba znači mezarja i groblje treba i da bude daleko od džamije znači uopšte nema i veze apsolutno sa džamijom čak na na na neki, na neki način plaše ljude da idu u džamiju Vi dobro znate, pogotovo kad je Saba, Hakšan, Jace u noćnim tim, da kažemo, u noći, ljudi se boje doći džamiju. Na neki način stakle, ljudi hoće da o, tim ukupavanjem oko džamije goni ljudi od džamije, a džamije su se hvala napravili da se kladnja u njima, da se ima kladnja namaz. Tako da ovdje, znači, nema smetnje, ako nije znači, kabor unutar, upu, unutar, znači u zidojima džamije, bolje mi daleko bilo, znači, da se ako ima vestruje da se ogradi, još najbolje je da se ukupavaju što daju od džami, da ljude ne plaše, da dolazim džami. Salamu alihum, da li djeca mogu da boje likove u, u tim bojankama? o bojanjkama za djecu. Slik. Nažalost, mi smo opet, nalazimo se u... Bilo bi najidealnije da ne imamo bojanjke sa tim likovima živih bića. Inače, ovdje se poti, da kažemo, reži se jedno pitanje crtanja, da kažemo, likova što ima duš. Bilo to životnje, ali bilo, da kažemo, čovjek sve što ima dušu, onaj nije dozvolen da čovjeka se crta, da ga on crta, razumijete, onaj bi piše strojne bojanke, bilo bi idealno kažem, onaj da se može izbjeći i to da se te bojanke apsolutno ili slikovnice ne uzmeju sa tim slikama živih živih bića. Kad bi se mogla napraviti ili uzeti slikovnica gdje imaju da kažemo cvijeće, pumžamije, pejzaž, priroda, znači imamo mi Ali ne mora znači biti životni ili čovjek da se onaj crtaj da se boji. Na žalost živimo u toj situaciji možda mi ne odlučujemo od tog toga uh, mislim da nije problem velik, nije velik problem znači ako bi se ona to ali ako možete izbjegavati da bježite od toga izbjegavate znači maksimalno i djeci svoje, ako vi već kupite nemojte kupovati te bojanke ne kupujte bojanke gdje ima priroda gdje ima da kažemo ona je neživa, neživa priroda znači gdje ima uh, ovdje isto se veže stvari znači likovi ako se nađu u kućama znači, gdje ima lik dal životinje, dali čovjeka, onoga što ima dušu, znači da ima slika ili kip onaj meleki rahmeta, znači meleke rahmeta ne smije učiti. A na gdje se nalazi znači slika živog bića, životinje ili čovjeka ili kip meleki rahmeta ne smije učiti. I često puta uh, mi smo svjedoci, ja sam u svojoj porodici, odnosno u toj široj porodici znam gdje ima između čovjeka odnosno ona između čovjeka i žene nesuglasice, problemi, svađe, u kući, direktno, uglavnom da znate, jedan od razloga, jedan od razloga što može da bude, jeste, što jednostavno meleki rahmeta ne mogu da uđu u tu kuću. I ta kuća je, da kažemo, lišana, da kažemo meleka rahmeta, i onda kad nijema meleka rahmeta, onda ima oni, da kažemo, koji tu, da kažemo, svađu za, a, za počinju i koji su uzok te svađe, to jeste imate, imate šeitanje. Tako da ima slika na kuć na zidu ili kipova sa opet ovdje napominjem, dobro da ne, meni često puta pitaoš, znači neka slika džami, nisu slike problem, znači slike obične, znači ne žive prirode, apsolutno, nego samo slike znači onoga ko ima dušu, da li bila životnja, da li bila da kažemo, čovjek, znači te slike ne smiju biti izrazite, da kažemo, na, na onim zidovima, na, ili čak na stolu, ako imate slike pomeni mene, čak na novine neke, razumijte, koje imate na stolu, ona izražena i I u tom slučaju vjerojte da meleki, sprečavate da meleki Rahmeta ulazi u tu kuću. Novinu nije problem pročitaja jer neće znači, ubasi u laticu, znači da je lijevo uopšte, da nije izražena ta slika. naj neko će resiti ne to se priterio i pretjerio sa u tom, možda ima čovjek svoje mišljenja, vjerujte, došlo je u hadisu, ovdje gdje ima slika živog bića, meleki i Rahmeta neće ući. Pa, nanavljam da mi prihvatimo to ili da to odbijemo, da, to, da se ponašamo tako da se ne ponašamo. Šliče, opet kažem, slikovnica, teško je ako možete, vi bilajte bilajte obalaze, znači nemojte uzmati te slikovice ako bi tijete bojilo to a nije ono s tima slikovicama mislim da ne bi bio velik problem ali da kažemo opet bolje, da to izgledajte na labo sam radi. ali je velan brat taj ti je lijep aljana